Це було б надто брутально, та й не мав він уже на те права. Він повернувся і сів на своєму місці. Вона також, поки його не було, швиденько опорядила свій туалет. Розляглася тепер зручно в кріслі, безстрасна і осяйна. Барон повернувся до неї і мовив. «Любе Берто, випадок звів нас після шести років розлуки, що сталося без гніву й сварки». «Чого ж нам дивитись ворогами одне на одного? Ми тут засталися сам на сам. Тим гірше, або тим краще. Я звідси не вийду. То чи не ліпше б нам було розмовляти? І як, як друзям, доки не скінчиться наша подорож?» Вона відповіла спокійно. «Як хочете». Тоді він урвав, не знаючи, що казати далі. Потім, набравшись сміливості, підійшов до неї, Сів на ближчому кріслі і промовив галантно. «Бачу, що треба до вас залицятись. Зрештою, це дуже приємно, бо ви чарівні. Не можете уявити собі, як ви багато виграли за ці шість років. Мені не доводилось бачити жінки, котра б так зачарувала мене, як ви, коли оце щойно виглянула зі свого хутра. Справді, я не повірив би, що можна так змінитись» а вона, не повертаючи голови, не дивлячись на нього, відказала. «Про вас я такого не скажу, бо ви дуже споганіли». Він зніяковів, зашарівся, а потім з веселим усміхом мовив. «Ви жорстокі, Баронеса повернулася до нього. «Чому? Я констатую. Ви ж не маєте наміру освідчитись мені в коханні, правда?» Отже, вам зовсім байдуже, чи здаєтесь ви мені вродливі, чи ні. Проте я бачу, що ця тема вас дратує. Поговоримо про щось інше, що ви поробляли, відколи я вас не бачила, втрачаючи тяму, він пробормотів. І я подорожував, полював, постарівся, як бачите. А ви. Я дбала за пристойність, така ж була ваша воля. Брутальне слово набігло йому на язик, проте він стримався, а натомість поцілував їй руку. «Дякую вам за це». Вона здивувалась, як умів цей чоловік панувати над собою. Він такий сильний. Барон повів далі. «Ви задовольнили перше моє прохання. Дозвольте тепер попросити, щоб відтепер у розмові нашій не було ніякої прикрості». Вона зневажливо махнула рукою. «Прикрості? Яка ж тут прикрість? Ви тепер зовсім чужа для мене людина. Я намагаюся лише підтримувати розмову, що якось не в'яжеться». Барон усе дивився на неї. Незважаючи на її безжальність, у нього дедалі росло дике бажання оволодіти нею. Бажання непоборне. Бажання людини, що має на те силу і право. Вона, знаючи, що робить йому боляче, – «Котрий вам тепер рік?» «Я думала, ви молодші, ніж... Ніж здаєтесь!» Він зблід. «Мені 45. І додав. «Я забув спитати вас, Де там княгиня Дерейн? Ви й тепер бачите з нею?» Вона глянула на нього ненависно. «Так, бачусь. Вона має це добре, спасибі!» І вони сиділи поруч... Кожне зі стурбованим серцем, з розлютованою душею. Раптом він промовив. «Люба Берто, я передумав. Ви моя дружина, і я бажаю, щоб ви вернулись до мого дому. Бачу, що ви погарнішали, і характер ваш покращав. Беру, отже, вас знову до себе. Я ваш чоловік. Це моє право». Остовпіла, вражена, дивилась вона баронові ввічі, намагаючись прочитати його думку. Лице його було холодне, непроникливе і рішуче. «Мені дуже шкода», – відповіла вона. «Але я маю певні зобов'язання». Він усміхнувся. «Тим гірше для вас. Право дає мені силу. Я скористаюся з того». Під'їздили до Марселя. Потяг засвистів, притишуючи хід. Баронеса встала, згорнула спокійно свої покривала і мовила, повернувшись до чоловіка. «Люби, Реймоне, не повертайте на зле побачення, що я підготувала. Я хотіла мати гарантію згідно з вашими порадами, щоб не боятися ні вас, ані поговору людського, коли щось трапиться. Ви Доніци, правда? Я туди, куди ви. Ні-ні, вислухайте мене, і я обіцяю, що ви залишите мене в спокої». Зараз на пероні ви побачите княгиню Дарейн і графиню Андріо, що чекають на мене зі своїми чоловіками. Я хотіла, щоб вони побачили нас разом вас і мене, і знали, що ми перебували ніч удвох у цьому купе. Не бійтесь, дамиці розкажуть про це скрізь, бо воно ж вельми їх здивує. Я вже сказала вам, що, йдучи за вашими порадами, дбала про пристойність так ось, щоб не порушувати пристойності. Я і улаштувала нашу зустріч. Ви наказали мені уникати будь-якого скандалу. Я й уникаю його, любий. Бо боюсь. Боюсь. Вона почекала, аж потяг остаточно спинився. І коли гурт приятелів підійшов до дверей купе та розчинив їх, докінчила. Боюсь, що я вагітна. Княгиня простягла руки обняти її. Баронесса промовила до неї, показуючи на враженого остовпілого барона. «Не пізнайте Реймона?» «Так і справді він перемінився. Він згодився супроводити мене, щоб я не подорожувала сама. Ми інколи мандруємо отак разом, як добрі приятелі, які не можуть жити завжди разом. Зараз ми зрештою попрощаємось. Буде вже з нього мого товариства». Барон швидко зачинив двері, надто схвильований, щоб вимовити слово чи на щось зважитись. До нього долетів жіночий голос та сміх її товариства. Більше він її не бачив. Правду вона йому сказала чи ні, не дізнався про те ніколи.